виявляється, під кожним містом є ще одне місто, зі своїми вулицями і площами, зі своїми звичаями і таємницями. Зрештою, я давно здогадувався про це, але не мав нагоди переконатися, що правда. Я й не шукав такої нагоди, бо навіщо переконуватися в тому, в чому ти і так упевнений? Отже, тепер ми йдемо середньовіччям, поверхом нижче до християнські часи, потім мамонти потім, здається, мезозой, і так далі, сходження донизу не має кінця, ніби мій роман у віршах. Я заходжу все глибше, але дно втікає. Тож я ніколи не допишу той роман, але дідько з ним. Головне, що ми на святі. І я скажено радий бачити вас, чудові хлопчиська, мої братове. Тебе Хомський, що вмієш видобути поезію навіть з лайна, і тебе Грицу народжений у Караганді що носиш на чолі чорне пасмо волосся, немов вічну жалобу. І тебе, Юрку Немирич, що вмираєш повсякдень у цьому дурнуватому світі, а всі думають, що ти лишень вимахуєшся. Ви славні, великі хлопці! Я віддам усе золото земне за один єдиний рядок будь-кого з вас. За це щастя, брести з вами майже на осліп, крізь вогке середньовіччя з одної кнайпи до другої в супроводі цього чемного юнака, Забув, як він називається, але добре вихований щенюк. Отож ми йдемо, щоб виринути на світло. Ми йдемо на музику, мов на запах горілки. І добре вип'ємо за те, що ми є. Хлопці, слава вам, що ви є. Будьмо!